Basme în limba română Prințul și fata sinceră Aceasta e povestea prințului Clariant, un tânăr arătos și înțelept. Tatăl său, regele, era mândru de el și se sfătuia cu el în legătură cu toate problemele legate din regat. În această zi trebuiau luate două decizii importante. De ce nu te căsătorești cu ea? E fica unui rege puternic! Tată, nu mă voi căsători cu cineva doar pentru că e prințesă! Și atunci, ce calități vrei să aibă viitoarea ta soție? Singura calitate de care depind toate celelalte lucruri bune! Singura calitate de care depind toate celelalte lucruri bune? Primul ministru dorește să vadă! Aaa, trimite la mine! De ce vrei să te pensionezi? Ești prim-ministru de pe vremea când tata era rege! Fiule, spune-ne! Unde vom găsi un om la fel de înțelept și dedicat ca el? Tată! Am învățat de la el că înțelepciunea poate fi câștigată Dăruirea și toate celelalte lucruri bune depind de o calitate De cea mai importantă calitate Dar despre ce calitate vorbești tot timpul? Am un plan Prințul le-a dat regelui și prim-ministrului o idee Care să-i ajute să aleagă un prim-ministru bun pentru regat Prin urmare, a doua zi a dat un anunț în regat. Prim-ministrul nostru onorabil se pensionează. Regele îi invită pe toți cei care vor să ia locul la prim-ministru în palat în două zile de acum, la prima oră a dimineții. Înălțimea sa, regele, are un test pregătit pentru ei. Mă întreb ce-a pus regele la cale. Nu e ușor să fiu prim-ministru? Trebuie să fii devotat și înțelept, Nu? Chiar mai mult decât dăruire și înțelegere Ca să fii prim-ministru e nevoie de iubire pentru țară și pentru popor E nevoie să fii blând ca un tată și drept ca un judecător Și nu poți fi așa decât dacă ai o singură calitate Tiara, dacă știi despre ce înseamnă să fii prim-ministru De ce nu-ți încerci norocul? <laughs> <laughs> și Tiara a aplicat pentru slujbă în două zile, s-a dus la palat, unde erau încă 10 oameni. Prințul le-a vorbit. Vă vorbesc din partea tatălui meu. Cu toții sunteți de acord că pentru a fi prim-ministru trebuie să fii dedicat și înțelept. Însă, mai mult decât atât, este să-ți iubești țara și poporul. E nevoie de iubirea unui tată și de dreptatea unui judecător. Deci, înălțimea sa regală are un test pentru voi. Aici e un coș de porumb și de fasole. Luați semințele din el. Cu toții veți primi o bucată de teren în grădinile palatului, unde veți planta aceste semințe și vă veți asigura că vor fi recolte sănătoase. Nu veți avea voie să fiți ajutați de nimeni. Felul în care veți avea grijă de grădina voastră vă va arăta cât sunteți de dedicați, buni și iubitori. La sfârșitul lunii vom alege cea mai bună grădină iar proprietarul ei va fi următorul prim-ministru. Prin urmare, toți care doreau postul de prim-ministru au început să aibă mare grijă de grădinile lor și într-o săptămână, plantele au început să crească în toate grădinile, mai puțin într-o grădină, a tiarei. De ce în grădină mea nu crește nimic? Am greșit cu ceva? Tiara a încercat să facă totul. A trecut luna. Și a venit ziua vizitei și alegerilor. Toate grădinile erau frumoase și sănătoase, mai puțin a tiarei. Nu era niciun semn de răsad în grădina ei. Au venit prințul și regele. S-au uitat la toate grădinile. Și într-un final au ajuns la tiarei. Oh, niciun răsad? Îmi pare rău, Alzimeta. Am încercat totul dar nu am reușit să cresc nimic. Regele și prințul au plecat, fără să zică nimic, și a venit momentul să anunțe câștigătorul. În numele înălțimii sale regale, anunț câștigătorul acestei sarcini. Următorul nostru proministru va fi domnișoara Tiara Campbell. Înainte să vi se ceară să aveți grijă de semințe, am zis că pentru a fi prim-ministru, trebuie să fi dedicat și înțelept. Ceea ce nu v-am zis a fost că aceste valori se trag dintr-o singură calitate, sinceritatea. Căci persoana care nu e sinceră nu poate fi dedicată, nu poate fi cu adevărat iubitoare sau dreaptă cu cineva. Semințele pe care vi le-am dat erau putrezite, din ele nu trebuiau să iasă niciun răsad, absolut! Faptul că ați avut grădini sănătoase și frumoase demonstrează faptul că ați mințit pentru a-l impresiona pe rece. Doar o persoană a îndeplinit sarcina cu sinceritate și integritate, iar aceasta e tiara. Nu e corect, căci grădinile noastre sunt foarte sănătoase! Da, da! Ne pare rău înălțimea Când am văzut că n-a crescut nimic în grădinile noastre, ne-am gândit că am greșit cu ceva și am căutat semințe noi! Tiara a fost singura care a avut curajul să continue să arcina conform regulilor, chiar dacă asta însemna să șueze. Doar ea merită să fie prim-ministru? Da, doar, doar Tiara merită să fie prim-ministru! Doar Tiara merită să fie prim-ministru! Domnișoara prim-ministru, doresc să îți cer sfatul referitor la o temă. Tatăl meu dorește să mă căsătoresc. Ce zici de asta? Dacă s-ar putea mai lua de soț? Abia te cunosc, înălțimea ta, și nu mă pot căsători cu cineva doar pentru că e prinț? Asta îi zic și eu lui tata. Nu mă pot căsători cu cineva doar fiindcă e prințesă. Ei bine, după cum ați ghicit, prințul și tiara aveau multe în comun. Gândeau la fel și ambii prețuiau sinceritatea mai mult decât orice altceva. Și prin urmare se respectau și au devenit prieteni apropiați.